та ще й варити її в китайському пластмасовому чайнику, і пити дешевий чай із пакетів, які мешкали в кухонній шафі разом із залишками припасів колишніх господарів. Артур купив їй цю квартиру у людей, що виїхали з України назавжди, і продали житло разом зі старими меблями та побутовою технікою, зробивши свій вирішальний крок із кількома валізами в руках. І ця квартира стала трампліном у нове життя і стартовим капіталом. Звичайно, однокімнатна на п'ятому поверсі панельної дев'ятиповерхівки. Амалія бачила господарів єдиний раз у нотаріуса, куди мусила прийти, щоб поставити підпис під угодою про купівлю-продаж і пошук квартири, і її переїзд сюди організував Артур, цілеспрямовано виконуючи прийняте рішення. А вона в ті дні ніби плавала в стані повної апатії, не здатна ніщо змінити, ні навіть усвідомити до кінця. Що сталося? Вона зараз не дуже вірила, що це відбулося з ними, що це взагалі могло статись. Цілком банальна історія із сучасної мільної опери, коли молода секретарка, перекладачка, асистентка, біс її знає, ким вона там була в його офісі, арсеналом своїх принад закрутила голову її успішному чоловіку, зрештою завагітніла і поставила питання руба. Чи то так стрімко все в них розвивалось? Чи то Амалія була такою неуважною і упевненою в непохитності родини й Артурової відданості її ще зі шкільних років? Але чоловікове зізнання, резюмоване чітко розписаним планом подальшого життя та полюбовного розподілу майна, упало на голову жінки, як грім серед ясного неба. Без сумніву, Артуру ця розмова теж далась нелегко. Можливо, він би хотів, щоб вона спершу щось запідозрила, сама вивела його на зізнання та домагалась відповіді, як жити далі. Але, але вона дійсно і припустити не могла, що після стількох років їхні стежки розійдуться. Всім спасіба, всі свободні, як то кажуть. Що ж, напевне, буває гірше. Вона таки має дах над головою, машину хоче побиту деревом, і навіть стартовий капітал. Немає лише для чого і для кого жити. Усе це вкотре крутилось в голові жінки, поки вона стояла під струменями гарячої води і відігрівала змерзле тіло. Але не знала, як відігріти душу. Просто проживала свої дні. Вийшла з ванної, помацала рукою теплий чайник. Їй степити не хотілося. Натомість у розігрілому тілі з'явилась невранішня втома. Жінка повернулася до кімнати, зачинила балконні двері, щоб відмежуватися від шумів міста, яке прокинулось до звичного свого життя. Прикрила портєрами вікно, а заховалася під ковдру, згорнулася калачиком і заснула. Остання її думка була про те, що напередодні просила книжницю Віру Домовитися на 14-ту про зустріч з однією книгою, що обіцяла повідати якісь чоловічо-жіночі історії».